İdğam mutəcəni seyn Formacı müxtəlif, lakin məxrəc etibari ilə eyni olan həriflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı yaranan idğam növünə idğam mutəcəni seyn deyilir. Yəni, məxrəcləri bir, sifətləri isə ayrı-ayrı olan iki hərif yan-yana gələrsə, bu zaman birinci hərif oxunmayacaq, ikinci hərif isə Bu həriflər Üç qisimdə cəmləşmişdir. Birinci T D Ta həriflərdir. İkinci qisim F Vəl Va 3 Üçüncü qisim B Və Mim hərifidir. İndi isə gəlin 13-cü dərsi izah edək. İdqam mutəcən isəyin. kimi, idqam sözün lügəti mənası bir şeyi digər bir şəyə daxil etmək deməkdir. Təcvid elmində isə idqam sözün mənası hər hansı bir hərifləri başqa bir həriflərə daxil etməsi nəticəsində birinci hərfin itməsi, ikinci hərifin isə qoşalaşmasına deyilir. Mutəcən isəyin isə ərəb dilində eyni cinsli olan bir şey deməkdir. Formaca müxtəlif, lakin məxrəc etibarilə, yəni iki ayrı-ayrı başqa-başqa həriflərin formaları müxtəlif, lakin məxrəc etibarilə çıxış yerləri isə eyni olan həriflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı yaranan idğam növünə idğam mütəcənisində ilir. Yəni, burada... İki hərif, bu həriflərin şəkilləri və formaları müxtəlif, amma məxrəc etibarilə məxrəcləri isə eynidir, çıxış yerləri isə eynidir. Bu məxrəcləri eyni, lakin formaları müxtəlif olan həriflər üç qisimdə cəmləşmişdir. Yəni təcvid alimləri 28 hərifdən yalnız bu üç qisimdə olan hərifləri seçmişdir və demişdilər ki, bu həriflər formaca və şəkilcə müxtəlif, lakin məxrəc etibarilə isə bir olan həriflərdir. Birinci qisim üç hərifdən ibarətdir. Bunlar tə, də və ta hərfidir. İkinci qisim f vəl və va və hərfidir. Üçüncü qisim isə bə və mim hərfidir. Yəni, Artıq qaydada dediyimiz kimi idğam sözünün lügəti mənası bir şeyi digər bir şey daxil etmək deməkdir. İstilahi mənası isə hərflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində birinci hərfin oxunmaması ikinci hərfin isə qoşalaşmasına deyilir. Yəni gəlin birinci qismi misal götürək. Birinci qismdə üç hərif vardır. Bunlar tə, dəl və ta hərfidir. Bu həriflərdən, yəni bu üç həriflərdən biri digərinə rast gələrsə, şərt budur ki, bunlardan birinci hərif sikunlu, ikinci həf isə mütləq hərəkəli olmalıdır. Bir də təkrar aləyəm, şərt budur ki, idğamda ümumən birinci hərif sikunlu, ikinci həf isə hərəkəli olmalıdır. Birinci hərifdə olan həriflər T, D, V, Tə hərfləridir ki, bunlardan hər biri bir-birinə rast gəldiyi zaman, yəni məsələn, dəl təyə rast gəl gələrsə və ya tə təyə rast gələrsə, bu zaman idğam baş verəcəkdir. Və dediyimiz kimi idğamın da mənası hərflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində birinci hərfin itməsi İkinci hərfin isə qoşalaşması deməkdir. İndi isə gəlin birinci misala baxaq. Birinci misal Abəd-tum misaldır. Ayn, bə, dəl, tə və mim hərfidir. Baxın, biz bunu təcvid əhkamına görə Abəd-tum oxmalıyıq. Abəd-tum Yəni, dəl hərfi itməli, tə hərfi isə, qoşalaşmalıdır. Səbəb, çünki dər hərfi məs birinci qrupta olan üç hərflərdən biridir. Həmkinin tə hərfi də birinci qrupta olan üç hərflərdən biridir. Və biz dediyimiz kimi, idğam qaydasına əsasən, burada birinci hərf mütləq sukunlu, yəni hərəkəsiz, ikinci hərf isə hərəkəli olmalıdır. Və Təcvid əhkəmına görə bunun oxunuş qaydası ABƏTTUM olmalıdır. ABƏTTUM Yəni, baxmayaraq ki, dər hərfi vardır, amma dər hərfi oxunmayacaq, tər hərfi isə qoşalaşacaqdır. Gəlin, birinci misal yenə oxuyaq. Oxunuş qaydası, təcvid əhkəmına görə oxunuş qaydası belədir. ABƏTTUM ABƏTTUM ABƏTTUM Yəni, Dəl hərfi Yazıda olsa belə Tələfizdə yoxdur Tə hərfi isə qoşulaşır Və Çünki birinci qrupta olan Hərflərin Sırasında məs dəl hərfi Və tə hərfi mövcuddur Və ya birinci qrup olan Hərflərin İkinci misalına baxaq Bu Və qad təbəyyənə sözüdür Və qad-ı sözdür. Fikir verin, burada dəl hərfi sukunlu olaraq gəlmişdir və dəl hərfi də birinci qrupta olan hərflərin biridir. Hərflərindən biridir. Həmçin təbəyyənə sözü də tə hərfi ilə başlamışdır və tə də birinci qrupta olan hərflərdən biridir. Deməli, bu zaman idğam mutəcənisə baş verəcəkdir. Yəni, formaca müxtəlif Lakin məxrəc etibarı ilə eyni olan həriflərin birbirinə rast gəlməsi zamanı yaranan idğam növü burada baş verəcəkdir ki, birinci hərif, yəni qadr sözündə olan dəl itəcəkdir, təbəyyənə sözündə olan tə, tə isə qoşalaşacaqdır. Və düzgün oxunuş bu cür ol olacaqdır. Və qad təbəyyənə, və qad təbəyyənə dəl hərfi. Yazıda olsa belə, yazışda olsa belə, tələffüslə isə itəcək, ikinci hərf olan tə hərfi isə qoş Həmçinin, indi isə gəlin ikinci qrupun hərflərinə baxaq. İkinci qrupda da 3 hərf var. Bunlar sə, zəl və va hərflərdir. Həmçinin bu hərflər də bir-birinə rast gələrsə, bu zaman bu hərflərdən biri, itəcək, ikinci hərfi isə şəddələnəcək. Yəni misal üçün əgər fə sukunlu olaraq zəl hərfinə rast gələrsə, bu zaman f hərfi oxunmayacaq, zəl hərfi isə qoşalaşacaqdır. Yəni şəddələnəcəkdir. Və buna misal olaraq ikinci qrupda olan misala baxın. Bu yelhet zalik sözüdür. Yelhet Vəlikə sözdür. Yəlhəv sözünün sonu Sə hərfinə bitmişdir. Və əgər ikinci qrupun hərflərinə baxsaq, biz burada Sə hərfini açıq vaadın bir şəkildə görə bilərik. Həmkinin Vəlikə sözü isə Vəlhərfinə başlamışdır ki, Vəlhərfi də ikinci qrup hərflərindəndir. Deməli, burada birinci hərf itməli, ikinci hərfsə qoşaraşmalıdır. Amma biz şərt dedik ki, Şərt də bundan ibarət deyir burada birinci əlif mütləq və mütləq sukunlu, ikinci əlif isə hərkəl olmalıdır. Yalnız bu zaman qayda baş verəcəkdir. Onda deməli, düzgün oxunuş qaydası belədir. Yəl həvvəlikə, yəl həvvəlikə, fəhərfi yazıda olsa belə tələfüzdə tələfüz olunmur. Üçüncü qrup isə, D hərfinin mim hərfinə yetişməsinə deyilir. Əcər, sukunlu B hərkəli olan mim hərfinə yetişərsə, bu zaman D hərfi oxunmaz, mim hərfi isə qoşalaşar. Gəlin, üçüncü qrupta olan misala baxaq, bu irkəb məəənə sözüdür. İrkəb məənə. Amma fikir verin, burada sukunlu B vardır və sonra isə Mim hərfi isə hərəkəldir. Deməli, burada idğam mütəcəni sen baş verəcəkdir və B hərfi oxunmayacaq, Mim hərfi isə qoşalaşacaqdır. Və təcvid əhkəmına görə bunu oxunuş qaydası belədir. İrkəb məəənə İrkəb məəənə İrkəb məəənə B hərfi olduğu halda B hərfin tərəfüz etmirik, Mim hərfin isə qoşalaşdırıb bu cür oxuyuruq. İrkəb məənə